Північно-східну частину острова займає база військово-повітряних сил США. Це ж чилійська територія донеслося з протилежного боку стола. Розтуди його, прогарчав міністр, накинувшись на Карла Чандера. Звідки в Міністерстві оборони беруться такі дебіли? Ви пропонуєте здійснити дозаправку на території Чилі для того, щоб потім відбомбитися по Чилі? О, Господи! Хто-небудь може зайняти моє місце перед тим, як пояснювати таке президентові? Я готовий обмінятися посадами з будь-ким із вас, панове. Там же пустеля, виправдовувався Чандлер. Якщо вдасться непоміченими прослизнути через системи ППО, ніхто не дізнається про авіаналіт. Ми вибрали місце для будівництва експериментального комплексу з таким розрахунком, щоб... Це Б-2, штабний добню. Пустелі труситиме так, що будинки хитатимуться аж в Уенасайресі, а після нальоту чилійцям доведеться перемальовувати карти атаками. Офіцери затихли. Міністр хмурив брови, переводячи сердитий погляд з одного на іншого. Бидва може сісти на авіаносець? спитав Френк Тлотс. Я не знаю. Відгукнувся Вільям Фрайзер. Принаймні, він не проектувався для цього. Я маю на увазі Б-2. І авіаносець теж, пробасив адмірал Уолш. Фрейзер попорпався в паперах і доповів. Розмах крил 54 метри, вага з мінімальним запасом пального і без боєкомплекту приблизно 80 тонн. Повністю заряджений 150. Забудьте, це забагато, замахав руками хтось із адміралів флоту. Але можна спробувати. Ви не зможете посадити такий бомбер. Він заважкий і надто повільний. Певна річ, докинув хтось. Операція проходитиме вночі. Привид сідатиме в темряві. Раптом щось піде не так. Ви вгробите не тільки літак, але й авіаносець. Міністр оборони зробився червоним, мов варений рак. Я не зрозумів, чорти вас забирай. Ви зараз обговорюєте можливість потопити авіаносець у мирний час? Колеги. Я цілком серйозно. Хто хоче мою роботу? Проте генерал-лейтенант Френклоц не слухав міністра. Він загорівся однією на перший погляд божевільною ідеєю. «Адмірали Олш, який найбільший літак зможе прийняти авіаносець?» Патрік Олш замислився. s – це найважче, що будь-коли сідало на авіаносець. Та й то було лише експериментом. Примітка. s – чотиримоторний турбопропелерний військовий транспортний літак». Одна з його модифікацій КС-130 використовується як повітряний танкер. Маса пального, що перевозиться – 19 тисяч 900 кілограм. «Значить, вам доведеться повторити цей експеримент у друге, випалив Клотс. Хтось зацікавлено гмикнув. Офіцерня переварювала почути». Одна з модифікацій 130-го є повітряним танкером КС-130, якщо мені не зраджує пам'ять. Поясніть детальніше, Френку, зацікавився Гарнет. Клодс вирвав зі свого записника листок, списаний розрахунками, і підсунув ближче до центру стола. Враховуючи крейсерську швидкість приверда до атаками від Уайтмена 9 годин льоту. На сьомій годині польоту Б-2 огинатиме Тихоокеанське узбережжя Перу. Перед вилітом загальна маса пального у бомбардувальнику становить 73 тонни. За шість годин він витратить приблизно 35 тонн. Оскільки це 130 є турбопропелерним літаком і летить повільніше за привід, то мусить вирушити завчасно. Він чекатиме Б-2 якраз біля Перу. Геркулес зливає 20 тонн пального приводу, розвертається, і порожній летить до авіаносця, що триматиметься на відстані 1500-2000 кілометрів від узбережжя. Приземляється на нього. Після дозаправки запас пального в баках Б-2 становитиме 58-59 тонн. Цього достатньо, щоб прилетіти ще 8800 кілометрів. На всяк випадок, після завершення операції у повітряному просторі США на Б-2 чекатиме інший заправник, який долє пального, щоб привід зміг дотягнутися до авіабази в Міссурі. Ви гарантуєте, що, сідивши з це пальне перед посадкою, це 130 зможе приземлитись на Рональда Рейгана. Примітки йдеться про авіаносець ЦВН 76, названий в честь Рональда Рейгана. Думаю, так. Думаєте? Так, сер. Заправник сяде на авіаносець. Леон Гарнет обміскував пропозицію, потираючи долонію підборіддя. Добре, Френку. «Вам зелене світло. Сьогодні до обіду я повинен побачити детальний план операції. А ви, адмірали, готуйте авіаносець. Даю вам два дні. Слухаюся. Це не все. Мені потрібні будуть раптори», – поставив вимогу Клотс. «Для чого?» – примітка. Мається на увазі вже згадані раніше винищувачі п'ятого покоління – Ф-22 Для прикриття і зачистки. Мало знищити лабораторії. Потрібно ліквідувати всіх, хто був задіяний у проєкті. Я вийду до того, що хтось із персоналу може встигнути втекти в пустелю на автомобілі або що. Стотонний Б2 – не надто зручний засіб, щоб ганятися за втікачами по атакамі. «Чудова думка. Бачте?» – докинув Олш. «Авіаносець хоч не хоч доведеться підтягувати. Скільки рапторів? Гадаю, 4F-22 буде достатньо». «Окей. Можемо застосувати винищувачі». Міністр оборони позіхнув і звернувся до присутніх. «Панове, якісь зуваження? А як же боти, сер?» – похмуро мовив Кевін Чилтон. «Ті, що втекли» вони небезпечні Знову запала мовчанка всі погляди спрямувались на голову оборонного відомства Міністр недовго розмірковував перед тим як відповісти На них же не написано виготовлено на замовлення Міноборони США Так тобто ні не написано начальник стратегічного командування, міг не відповідати, запитання було риторичним. З ботами нехай розбираються чилійці. Фатальна одержимість. П'ятниця, 28 серпня, 8, 46, житловий корпус. Заспаний і невеселий Тимур – чого у залу нарад. Від вона перетворилась на подобу командного пункту. Хлопець прокинувся опів на п'яту ранку. Довго лежав, підібгавши коліна до грудей і втелющившись у зоряне небо за вікном. Думав про те, що показуватиме психоістоті. За п'ять дев'ята до зали підтягнулись Ральф, Оскар. Татяна. Після смерті Джефрі та Алондри жінка ні з ким словом не перекинулась. Оскар сірбнув каву з величезної чашки. Ральф доїдав сандвіч. Мовчали. За хвилину з'явився Алан Грінлон, і майже відразу за ним нагрянув Ріно, тягнучи за собою зв'язаного по руках та ногах бота. «Це й підходить!» Спитав здорувань. Тимур розсудив, що Вадим Хорт Показував малюнки ботам. Якщо буде брикатися, я іншого приведу. Програміст невважно кивнув. Рінов садив хлопчика на табурет З протилежного боку стола. Бот байдуже дивився поперед себе. Сам хетхантер сів неподалік Обабіч бота. Решта розмістилась так, щоб їх та малюка розділяв стіл. Останньою підійшла Лаура Дюпре. Кацура не показувався. Тимур дістав з кишені листок, знайдений учора в робочій комірці Хорта. Звичайні закарлюки, намальовані темно-червоним маркером. Швидше за все Вадим Хорт виводив їх несвідомо, обдумуючи якусь проблему. Нерідко люди малюють, розмовляючи по телефону, тільки б зайняти руки. Хлопець вімкнув приймальний пристрій. Екран блимнув і посвітлів. У верхньому лівому куті з'явилося повідомлення про те, що зв'язок встановлено. Тимур відстукав по клавішах. «Хей, ти тут?» Хлопець пожирав очима монітор сподіваючись, що психоістота не підпише. Хотілося думати, що все побачена вчора вигадка, химерний, дурнуватий сон, ніякого ляльковода нема і нічого не вилазило з-під свідомості ботів. Тимур мало не повірив, а тому здригнувся, побачивши, як на темному фоні з'явились жирні зелені літери. «Привіт, Тимуре!» «Корт прийшов?» «Ні». «Погано. Дуже погано. Де малюнки?» «Для чого ми це робимо?» – прошепотів Ральф. «Тихо», – процідив Ріно. «Так, наче та істота, чиї незграбні фрази проступали на екрані, могла їх почути». Тимур замислився, формуючи в голові речення, а тоді написав. Переді мною сидить бот. Я показуватиму малюнки йому. Згода? Так, бот бачить. Але подбай, щоб малюнки були гарними, інакше хтось помре. Ось знову, відзначила Дюпре, воно не сказало я бачу натомість же бот бачить вас. Алан Грінлон кахихнув. Не хочу втручатися, Тимуре, але де в сраку твої малюнки? Програміст відкинувся на спинку крісла. Увімкніть основний комп. Лаура потяглася і натисла кнопку Power на системному блоці. Тимур спитав: "Там є графічний редактор? Будь що потужніше за майкрософтівський Paint?" CorelDraw підійде, згодиться. Поки комп'ютер вантажився, Тимур швидко розмірковував картинки. картинки. «Хай там що, – показував Вадим Хорт, – воно мало грандіозний вплив на ботів, чи точніше на психоістоту, інакше вона б не шукала Хорта з такою запеклістю. Лаура говорила, що з своїм розвитком психоістота не переважає трирічну дитину». А що подобається тим бісовим дітям? Тимур не мав дітей і найближчим часом не планував заводити. У нього навіть хрещеників не було. Він терпіти не міг шмаркатих спиногризів і, відповідно, поняття «зеленого» не мав, що їм може подобатися. Яскраві абстрактні малюнки, зображення звірів, пташечок, чорт не те». Сумнівно, що психоістота полюбляла дивитися на пухнастих звірятих. Що міг показувати їй хорт? Пейзажі? Фотографії міст? І це навряд. Тимур відчував, що відповідь надзвичайно проста. Вона десь поряд. Потрібно шукати щось елементарне і невигадливе. І він вирішив почати з простого. Запустивши Color Drive, намалював різносторонній трикутник, зафарбувавши його в суціль чорним, відцентрував зображення і запустив на друк. У кутку кімнати застрикотів лазерний принтер. Оскар Штайрман знаходився найближчий до принтера. Він витягнув аркуш. Я не здивуюсь, якщо після... Такого. Воно захоче тріснути тебе по довбешці. Не заважаємо, ступилася Лавура. Він знає, що робить. Але Тимур справді не знав. Від поняття не мав, що далі робити. Українець розвернув аркуш і, не дихаючи, підсунув його ботові. Нічого не відбулося. Малюк крутив головою, мов юродовий. Погляд лишався несфокусованим і байдужим. Тимур з надією майже благально зиркнув на екран з чатом. Психоістота мовчала. Та ось із ботом сталася зміна. Брови загострилися, очі поширшили, наче на них натиснули зсередини, а зіниці вкотилися в глибину немов внутрішнє вічко об'єктива під час налаштування різкості.